Hej och välkommen till ett specialavsnitt Av Abita och Nörnes Birdie 28 eh, Det här är Nico, tillsammans med färnan. Jo Och nu den 10-12 maj Så var det Birdy på EFU Arena i Uppsala Och vi I Abita och Nörnes har haft ett samarbete Tillsammans med Birdy Där de har gett oss gratis inträde Och vi har då gett dem ett Införavsnitt Och nu det här avsnittet som är mina reaktioner och lite intervjuer efteråt på själva mässan eller Birdy-lanet för er som inte vet vad Birdy är så är det ett stort lån i Uppsala och nu har de även lagt till en retrodel och ett brädspelsdel så kallad Birdy retro och Bördekon. och jag kommer här gå igenom allting och säga mina intryck på det hela Kolla gärna in våra införavsnitt innan ni lyssnar på det här så att ni har lite mer koll på allting och sånt. För det här kommer mest vara en ren och skär reaktion och vad jag tycker om allt det här. Mm. Uh, börja direkt när man kommer dit till UFU-arena. Det här har ju förut varit Allianshallen så det här är lite nytt. Uh, Ställer lite annat eh, tänkande och upplägg på det hela. Som sagt, de har aldrig haft Birdy Retro och BirdyCon tidigare. Så jag har ju aldrig riktigt varit en dataspelare som just de här Birdy-lanen har varit inne till för tidigare. Så det här har ju verkligen lockat in mig. Så inför det här eh, så var jag väldigt taggad för att se vad som de har gjort lite annorlunda. För senast jag var på Birdy var 2006 och det var ju några år sedan. Men i alla fall direkt när man kommer dit så direkt när man kommer in i EFU Arena så går man upp för en trappa och rakt direkt så kommer man in till där själva landet är så det, du kan inte gå fel. När du kommer upp för trappen så har du till höger så har du en restaurang och en liten viloplats och rakt fram där har du registreringen till Birdie. För Birdie 28 och Birdie Retro var det inträde på men inte BirdieCon som var... Vad heter det? Brädspelsdelen. Ah, okay. Och det har man helt enkelt gjort att börkondelen var utanför den här incheckningen mm. så, att det, det, så ska du gå in där till själva sporthallen om man säger så så var du tvungen att betala och då var både lanet och retrodelen där hela tiden. Eh, incheckningen och sånt gick smidigt, verkar det som för de flesta. De hade bord på två sidor, båda väggarna och så kunde man gå och registrera sig. Sen kom du rakt ut i själva sporthallen. Eh, först var det som en övervåning som man kunde, vad ska man säga, det är lite som en eh, ja men tänk en liten det är som gångar överallt. Sen går det ju neråt där man kan gå till vad heter det, alla sitsar och ner till själva sportplanen. Ja. Så det fanns lite utrymme där uppe som man kunde gå och hålla till på. Och det var där uppe, direkt när du kom innanför dörrarna så var det som ett Lång sträcka. Där höll vad heter det? Alla streamers på. Ah. Så de var direkt när du kom in. Eh, går du till vänster så kommer du till där de olika föreningarna fanns. Det var studentradio. Det var olika gymnasier och ja, olika personer helt enkelt. Olika föreningar som höll till där uppe. Gick du till höger så kommer du ner för trappen Och så har du ju, du har ju läktare runt allt Så du har ju sittplatser överallt här uppe Och så går du ner och så kommer du till planen På höger sida, där hade du själva landdelen okay. Hela höger, högra planen var, eh, vad heter det, bara för datorerna Och så var det som avskärmat i, på två delar Med stora biodur kan man säga, stora skärmar Där de visade videos och sånt på huh. På vänster sida av hela den här sporthallen Första delen om du gick till vänster och gick ner där istället Så kommer du till King of Nordics stora scen Där de hade CS-turnering och liknande Och där streamade de live under Kings of Nordic och sånt där De hade kommentatorer och allting så de höll till i den hörnan och fortsatte man förbi den lilla biten så kom du då till Bördy Retro. För det var inte öppet hela tiden utan det var bara öppet mellan 11 och 20 varje dag. Så de hade som en liten del. Det var öppet mellan Lanet och Bördy Retro hela tiden. Men den delen var lite för sig själv i vänstra hörnet. Ja ah, okej. Okay. Så såg själva lan delen ut. Och sen där utanför så sa jag ju att det fanns en restaurang över det hela. Och gick du förbi restaurangen ner till vänster om hörnet- så var höll Bördikon på där nere bakom restaurangen om man säger så? Ja, ah, okej. Okay. Det är hela upplägget. Jag tänkte börja jag börjar med lanet först och främst. För ja. egentligen är det jag har minst koll på. <laughs> för då ska man ha koll på det så måste man vara där med sin dator. Ja. Men när man kom dit det första dagen jag var där så det var ju upplyst. Det var massor, det tog en stund att få igång allting. Folk hade, vissa var ju snabbare än andra. Det flöt kom liksom folk hela tiden. Och eh, det första jag så på en gång, folk drog upp datorerna. Och på en gång, det var CS och det var Fortnite som gällde. <laughs> och det var inte någon chock det där direkt. Utan folk satte sig igång och började spela på en gång. Och ja, det var ändå bra stämning. Eh, det, man såg exakt, det fanns ganska bra platser och allting. Ja. Eh, eh, det var många delar så här... Eh, om man säger Kingdoms Nordic och sånt, det var lite mindre folk där just för de hade ju en egen CSD och lite datorer och allting runt Okej. Okay. Så första dagen, det hände inte så mycket där på Dan direkt utan det är när jag var där. Jag var ju inte där hela tiden eftersom att jag inte har dator så tiden går ju inte om så jag var aldrig där på, sent på kvällen eller någonting. Och det är ju då lanet drog igång på riktigt. Mm. Mm. Men nej, det sattes igång ganska bra. Det var bra. För, för att det var så varmt där ute Så första dagen var det i alla fall Bra med fläkt, det är ju väldigt högt i tak det, Så det är ju väldigt luftigt mm. Jämfört med när man har varit på andra lan och sånt Där det är snabbt kokhett och Så fort alla datorer stod igång eh, Om vi hoppar Liksom vidare till när jag fortsatte vara där Jag satt och kollade lite Kings of Nordic bland annat När jag kollade till CS ja. Det var faktiskt riktigt bra, de hade scenen där framme Så hade de lite stolar där bak de hade använt sig också av läktaren. Så mm -hmm. på, scenen, på scenen så var det fem tv-apparater. Så folk som satte nere, de kunde kolla på spelarna uppe på scen och se på det, så här, de här fem tv-apparaterna för att se vad som hände under matchen. Ja. Satt man på läktaren då hade du två stycken storbilds-tv som var vinklade och två olika liksom, håll. Oh, det var med som man såg liksom, från båda hållen. Riktigt ja. bra. Så det var riktigt bra uppställt. Jag var riktigt imponerad på King of Nordics Tänkte ut den här lilla platsen och ändå fått för att använda den så bra som möjligt. Ja. Så det måste jag ge dem. De hade också kommentatorerna i högra hörnet. När, nästan inte till. Vad heter det scenen? Okay. Och där streamade de live och allting. Och hade bra uppsättning. Och ljudet därifrån. Om att det här är ett land. Det är ljud överallt. Det spelas musik i ena hörnet. datorerna <laughs> överallt. Det är, det är ljud överallt. Men ljudet från Kings of Nordic scenen kom alltid ut riktigt bra så man hörde exakt kommentatorerna och allting. Ja. Så de hade hittat en riktigt, riktigt bra ljudnivå på redan. Så det ska de ha riktigt cred för. Det som var lite negativt det var där uppe på platåerna där uppe. Ja. Eh, streamers, de var bara direkt när du kom in och längst liksom direkt i början. Så det fanns ingenstans att sitta Nej. och kolla på de här. Alla hade ju en tv-apparat så man såg vad de gjorde, ja. men du hörde ju inte dem. Ingen av dem hade ju någon högtalare eller någonting vid sig. Okay. Så det kändes. Jag såg aldrig någon som stod där och tittade. Nä. Utan ska du kolla på sånt, då går du hellre och sätter det vid din dator och tar på dig hörlurar och hör faktiskt vad som händer. Ja, För det som är med streamers det är ju att få deras reaktioner, se hur de spelar och sånt där. Och tyvärr så var den uppsättningen inte riktigt hundra. Just det, det fanns inga sittplatser. Man hörde inte vad de höll på med och sånt där. Så det var riktigt negativt. Det hade varit bättre om de också hade fått en plats vid några, bara vid läktarna. Så man kunde sitta vid läktare och kolla ner på dem. Ta en stund och faktiskt lyssna på de olika. Kanske var de mer utspridda. För det var ju ändå några streamers. Aha. Alltså att de fick olika sektioner som man kunde höra deras ljud. Ja, ja, men för nu var det verkligen ingenting. Och jag såg aldrig någon som stannade utan alla gick bara förbi oss. Gick ner till sitt istället. Det låter ju jättedumt verkligen för jag menar om de alltså ändå det som du säger streamers är ju verkligen ska du titta på när en streamer spelar så är det ju för att alltså få höra och se vad den gör. Mm. Så det är ju lite, det är lite synd verkligen. Å andra sidan så fattar jag väl i och för sig också att det är ju skitcoolt att vara på lanet och kunna då joina en streamers game och köra med dem istället. Mm, det fattar absolut. jag också skithäftigt så såklart. Men jag menar, som, som du till exempel som inte var där med din, med din dator. Nu fattar jag också att det är klart det man ska göra när man är där. Självklart. Mm. Men det låter som att det kanske hade gått att lösa på lite bättre sätt. Alltså, ändå fått nåt Alltså, sprida ut dem lite mer eller sära lite på dem. Så kanske man hade kunnat haft ett inte falska, jag vet inte, ett, ett 2.1-system bara. Eller till och med, om man ska vara riktigt seriös, kanske till och med gick och. Snurra in på någon radiokanal eller någonting För varje streamer i sig Där de sände ut sitt ljud eller någonting sånt mm. Ja precis Jag förstår, det är jättesvårt Alltså det fanns inte så mycket plats över Nej Så det är ju därför de var där de var troligtvis ja. Jag hoppas bara att i framtiden Ska man använda ha streamer och sånt Försöka på något sätt komma på Hur man kan lösa den här situationen Ja för det är samma sak, jag stod där och kollade bara, det här är inte riktigt rätt plats för dem. Och så stod jag och kollade runt. Jag kunde inte hitta en egen plats där jag skulle ha haft dem istället. Nej. Så det var ju det negativa. Men just ha dem där, det var helt fel tycker jag. Ja, ja. Nästa som också var negativt, det är just att stora salen är ju hela tiden nedsläckt under lanet. Ja. Och då kommer man direkt till vänster, där utställarna är. Oj. Där var det aldrig heller någon. Det var ju där så du såg ju knappt dem. De som var där var tyvärr inte riktigt på så att de gick fram och bara kom och kolla oss eller något där. De vill ju inte vara där och störa. Nej. Det var jättefel att ha dem där överhuvudtaget. De skulle ha varit innan incheckningen. Ja, Därute, där ute där är upplyst, där det inte är ljud hela tiden. Där det är ingenting som är störande det hade varit mycket bättre för dem för här, de syntes inte överhuvudtaget Nej. och där fanns det verkligen plats, där hade de kunnat satt dem utanför och de hade fått plats så det de gjorde med alla utställare som var där för att, ja men föreningar och sånt, det var helt fel de var på helt fel plats och det är, ja. det är en jättekritik som jag hoppas de tar åt sig och att även de som var där som utställare säger det att Mm, här måste vi tänka om. Mm. För det funkade inte. Det var, de var helt fel tyvärr. Ja, det, var ju, det var ju tråkigt. Alltså, för jag menar ändå, jag kan ändå tänka mig att även om jag själv skulle vara där på lan så klarar jag... I alla fall jag klarar inte av att sitta så många timmar i sträck, alltså jag kan inte sitta från att jag kommer dit till att jag är dags att åka hem, då vill man ju mm. ändå ha någonting att gå, gå runt och göra då under tiden och då hade det kunnat vara ett perfekt tillfälle men då är det ju tråkigt att det står mitt i, mitt i mörker för det är ju svårt att göra någonting med det. Nej, precis. Äh, men det, det är egentligen det som är det negativa. Det som ja. jag tyckte var just negativt på landdelen mm. det var platssättningen. Just okay. på de här grejerna att det är inte optimalt för streamers och utställare egentligen var det bara det som jag såg som var negativt. Ja. Att de har inte rätta platser. Man hade inte riktigt tänkt till där hur det skulle vara. Nej. Men annars, det som jag såg på landet när jag gick runt och kollade med folk folk hade det trevligt. Mm. De hade bra uppsättning med skärmar och allting. Och jag kollade lite på de här banden som var där med musikerna och sånt. Och ja. det lät jäkligt bra. De var riktigt duktiga och sånt där. Jag pratade med några dock Och det som var negativt var de som hade varit där Eller som vana birdie Personer om man säger så Gamla ja. liksom, Som har varit där förut De tyckte att hela den här Gemenskapen har försvunnit Aha Och det kan inte jag riktigt tala om eftersom inte jag inte har varit där Nej Det kan ju vara att det är på ett nytt ställe Att det är liksom, man har delat upp det mer Och man har, försökt, det har, man har gjort det mer av en mässa Än bara ett land. Ja och det kommer man, vi kommer spela upp intervjuer strax och det, de, det är en som tar upp det där också, att det kan vara åt det hållet. Och det är lite, den känns jag också, det är så pass nytt att nu försöker de hitta sig själva med att både ha lanet och ha lite mästdel delar här. Och det kanske river lite på båda sidor. Mm. Så det var egentligen det enda negativa där, att folk var väl nöjda. Det var väl bara just det att eh, gemenskapen var det som hade försvunnit lite. Jag vet inte om de hade för lite happenings eller om de inte hade kanske Man skulle kanske ha satt upp någon softgrupper där folk kunde komma och hänga och snacka och sånt där när man inte bara sitter vid sin burk och såhär, spelar. Att ja. försöka ha lite mera communities hela. För det gick runt folk med birdies crew överallt. Men jag såg aldrig riktigt någon som försökte få igång någonting. att ja, men Hur går det? hur så snacket och det här. Nej. Jag vet inte om det är det som saknar men som sagt, jag har inte varit på birdies jag var där en gång, det var 2006 och jag märkte aldrig av att det var någon speciell community där så jag kan tyvärr inte tala till det. Nej, men är det så att... Kan det vara så just att det är nytt ställe? För jag misstänker... Jag kanske är ute på vatten, men det är första gången de är i, i arena, va? Första eller andra, det är det jag är osäker ja, på. Ja. Nej, hur som, vilket som, så är ju inte andra gången. Det är ju inte direkt så att allting är perfekt då. Alltså, Nej, det, det är ju ett nytt ställe. Man har fått, det låter ju ändå som att de har fått till det riktigt, riktigt bra ändå. Alltså, under omständigheterna. Alltså, så som det låter på det i alla fall, just med... Nordic-scenen och hela, alltså hela det sättet att det har fått de fått skitbra och snyggt. Det, det är lite omstrukturering kanske som skulle behövas för att få till det verkligen hundra. Men man kan ju också tänka sig att gemenskapen också kommer tillbaks när folk börjar bli vana vid det här upplägget. Mm. Jo, men så är det ju för som sagt det är ju precis, och det är den känslan jag hade ja. Att det är just den här Att de försöker någonting nytt Och då är, kommer det inte vara lika tajt som förut Nej. För de har så mycket mer att tänka på Så när, nu har de testat det här Fine, nu har, vi kan använda samma koncept nästa gång Men försöka göra det ännu bättre För nu har vi lärt oss grejer under det här lanet Som vi kan föra vidare Ja men absolut Så men jag är nöjd med det hela ja, kanon. Eh, Så det var lanet Så nu kommer lite intervjuer från själva Bördidelen så det hoppar rakt in i det. ska säga, Jag sitter här med Karl Eriksson och Mikael Larsson. Vad tycker ni om Börde? Det är trevligt. Det är roligt. Är det första gången ni är här eller? Nej, det är nog sjunde tror jag. Oh, ja. Vad tycker ni om Börde nu när det har blivit lite större tillsammans med Retospelmässan och Börde Har det ändrats någonting i vad ni tycker om Börde? Det är kul att utvecklas utvecklats i latin, självklart. Det, ja, första år jag var här, nu var det, 2009, då var det Allianshallen. Då var det bara ja, datorer och bord. Nu har det utvecklats lite mer med ja, retrospelsmässan och, och så vidare. Så Det är ja, kul att det utvecklas, självklart. Äh, lockar det någonting här? Går ni dit eller sitter ni här i hela stjärn och bara ja. kör? Nej, <laughs> äh, nu har vi väl bara suttit där, men vi ska väl gå dit och kika någon gång, tror jag. Det är bra det. De har ju lite tävlingar och sånt. Ni är, ni är bra på Street Fighter. Kanske gå och testa lite. Ja, Street Ja, kanske. Kanske. Det <laughs> Du då, är du också lika taggad? Ja, då. Ja då. Det är bara andra gånger jag är här då. Men det Nej, mm. ja, jag gillar det Jätt, jättemycket såklart. Mm. Ja, men kanon. Vi hoppar vidare här också. En som sitter och spelar för fullt. Gör du något de mest stöd lite? Nej, då, det är ingen fara. Vad tycker du om birdie, då? Det är nice och fun. Det är... Vi gör någonting vi gillar och vi delar det tillsammans. Mm. Det är kul att springa runt och kolla vad alla spelar. Och... Ja. ja. Ni har tid att förflytta er. Ni sitter inte här fastnålade bara. Nej, jag går väl ut och röker då. då... Det är väl det. <laughs> ja, måste men... vi måste ju få lite luft i sig. <laughs> ja, precis. Ja, vi kan nog inte kräver. Ha det bra. Okej, jag sitter här med. Henrik Jansson. Adrik Boom. Och ni sitter på börde och som ska vara och spela data med, ni sitter och tittar på... Ja, dans! SM i dans. Okej, okay, dansar ni själva eller? Ja, men. Så ni kunde inte vara där men ni, ni sitter på börde och ändå tar tid för just dansen. Ja, precis. Mm. Det är väl det bästa som finns det. Hon du får dansa. <går> ja, det är fint det. Men har ni varit på börde förut eller? Ja, då, vi är gamla veteraner. Ni det. Ja. Hur tycker ni om börde nu för tiden jämfört med gamla? Jag Måste säga att det var lite bättre för det, faktiskt. Alltså. Det har gått från att vara känns det som i alla fall från landparty till mer som ett mässa eller typ evenemang. Mm. Känner jag. Känner du lika? Ja absolut. Just den här LAN-party-känslan är ju borta helt tycker jag i alla fall. Det, mm. det är väldigt lugnt här i hallen liksom och ja, det är inte så är inte så mycket ös. Nej. För de som inte har varit på börde förut, vad var det just gamla som var det som ni tycker har tappat totalt? Ja, jag vet inte. Mycket feeling, alltså det var, folk kändes mer taggade i sig liksom. Det var mycket som hände hela tiden överallt Det spelades mycket på scen, det var evenemang som skedde ja, men det, var, Nästan, liksom. ja, men det var mer som ett party liksom. som en eh, hel lång fest typ. Precis. Det är, det är ju lite splittrat nu, vi har liksom bördigretor här bakom Vi har lanet här, det är väldigt mycket runt om hela allt Allt inte samlat, är det det som är liksom, själva känslan? Precis, och sen är det väl kanske att det ja, är lite andra lokaler, lite större. Alltså det känns ja, ganska luftigt. Och så här. Förr var det varje mindre tight. Ja, det kändes som att alla var lite mer närmare varandra. Mm. Och det är så. Jo, precis. Allianshallen var ju betydligt mindre. Mm. Ja, men tack så mycket ska jag återgå. Får ni återgå till dansen? Tack. Okej, sitter här tillsammans med. Linus Söderberg. Och du spelar FIFA. Just nu spelar jag FIFA. Är du veteran eller är det första gången du är på Börde? Ja, det är några år sedan jag var här sist nu. Men ja, det måste vara närmare 13-14 år sedan jag var här första gången. Mm. Ja, det är så pass. Hur tycker du om Börde nu för tiden jämfört med gamla goda tider? Jag tycker att det har blivit sämre. Men det är ju för att nu är det ju större, modernare. och Jag gillade mysfaktorn borta i Allianshallen när det fortfarande var nytt att åka på land. Ja, okay. Jag har hört lite här omkring att det är just den där mysfakt, här samlade känslan om att det har, det känns nu som en mässa än som ett stort lan Är det samma känsla du har? Det är, ja, man kan sätta lite de orden på det också. Men visst, jag är inte 18 längre utan nu är jag ju 30 plus. Så det, det kan ju vara en naturlig utveckling också. Hela branschen har liksom tagit ett steg från där man var och uppskattar den en gång i tiden. Mm, precis. Men har du varit och kollat på Retromässan och Birdicon och allt sånt där? Vad tycker du ja, om just den delen då? Jo, det måste ju säga att det är väldigt kul när det är så mycket utrymme och det finns verkligen möjlighet för folk som vill ställa ut och liksom sprida hela konceptet, hela gamingkulturen och brädspelskulturen. Jättekul med så många eldsjälar och att de visar upp det här verkligen. Jag saknar ju att ungdomarna idag kanske inte håller på på samma sätt som vi gjorde när man gick till Arkadhallen eller samlades framför ett Nintendo hemma hos någon. Så jättekul verkligen. Men eh, ja, på gott om. Ja, precis. Den har, det är ändå någonting nytt som är positivt men man saknar ändå den här gamla känslan helt enkelt. Ja, det är ju nostalgin där. Så ja, du... ja men kanon, men tack så mycket. Ja. Okej, okay, står här tillsammans med. Elias, KC Är du här och spelar eller är du bara här och tittar? Nej, vi är och tävlar. Tävlar, vad tävlar ni då? I CS 5 mot 5 och så 100 000 kronor står på spel. Ja, ah, nice. Hur går det för er då? Ja, vi är vidare i playoffs nu. Så det är catchen av på Härligt, härligt. Så men nu är ni runt och kollar. Har ni kollat runt på hela mässan eller är ni så fokuserade på CS? Nej, det är mest fokus på CS. Alltså, det är de andra som lirar. Väntar på vi ska lira ikväll så vi bara går runt och chillar och kollar på de andra gubbarna. Mm. Så ni håller, ni har inte tänkt att kolla in retrodelen och det här utan det är full fokus? Det är alltså det är bara full fokus på CS, inget sant. Nej, vad tycker ni om Bördy som plats att spela på? Jo, det är alltså det är ett öppet så det är rätt tjofft så, så det inte blir så här, vad ska jag säga, lökigt. Mm. Så det inte blir så mycket svett så men det, ja, det, är, det är gött. Mm. Hur känns det att tävla för ni är på scen och sånt där, dras det och folk? Ja, vi satt och spelade på scen i morse faktiskt, på kommande 50 pers i alla fall så det, det är lite nytt som men det är kul. Ja, men Kanon, men då ska inte jag störa allt för mycket på ni fokusera ordentligt Tack så mycket Okej, det var intervjuerna Nu tänkte jag hoppa rakt in på Bördy Retro Som var den andra betaldelen I just Birdy-lanet när man gick rakt in där mm. Och det är som sagt Det är retospelmässan från Göteborg Som kom upp hit i Uppsala Hade med sig lite arcade -maskiner. De hade väl en Vad var det? Var det en 14-15 stycken Arcade-maskiner? Någonting de hade tre pinballs och så hade de en hel del, vad heter det, de hade satt upp fyra bord i mitten, eh, långbord, där de hade satt upp massa med gamla konsoler. Det var allt från Commodore till åt, eh, Nintendo Entertainment System, eh, Gamecube, det nyaste jag såg var ett Nintendo Wii. Ah. Så det var massor allt och det var så här, Du kunde spela pong, du kunde spela Hur mycket som helst så här, Gamla så här, arcade, alltså gamla stickspel Alltså så här, maskiner jag aldrig har sett För att det är så pass gammalt Så det var riktigt Och där kunde man sätta sig ner och spela Allt det här var ju gratis Ooh, nice. Det som lockade mest där vi verkte Det var pinball, det var fan, de hade bara tre Men det var alltid folk för pinball när jag var där. Det var aldrig nästan ledigt Folk köade ju nästan för det där Ja. Det här var ju egentligen det som lockade in mig Lite extra Jag är ju som sagt retrosamlare Du är retrosamlare, vi har ju kört mycket Och just konsoldelen Plus att är man inte där med datorn Så är det ju det här som ska locka in den Att vara där enbart för det här liksom. Man går runt och tittar på det hela Men det är ju det här som ska vara det här lite extra Det här liten mästdelen mm. mm. Det var de här grejerna Plus att det var två stycken försäljare Som var där och sålde retrogejer. Och de hade en del med eh, två lite nya arcades där de hade tävlingar. Och en streamer, en streamhörna där de körde speedruns genom spel. En, en stund när jag var där så körde de selda, Var det Ocarina of Time, jag tror. Speedrun kör genom hela spelet och sånt där. Oh. Och streamade det till Twitch och sånt där Så riktigt snyggt också Det var också en stor, bil, en stor skärm Ut mot eh, läktarna som man kunde sitta där och titta på och Han som spelar och allting, riktigt mm, snyggt mm. Eh, Om vi börjar med Arcadesdelen Spelen där eh, Jag hade velat ha haft mer blandning Jag förstår Retrospelmässan Och de, de håller fullt k Deras mässa är väl nästa Inte nu är helgen men helgen efter Ja oh den, vad sa vi? 20... 26. Precis, 26 maj här. Så, jag vet, de har inte tagit med sina skarpaste arcades, det Nej. märktes. Jag hade velat haft lite mer variation. Just nu, det var massa eh, shooter maps, skepp och sånt där där man åker på och så bara skjuter ner andra skepp som kommer emot det klassiska spel. Det var mycket fightingspel och så var det något... Eh, ska man säga, typ Tetrisaktigt det var något annat litet pusselspel och något sådär frågespel och grejer. Jag hade velat haft lite mer variation, kanske ha en beat'em up, kanske ha en eh, lite mer plattformsdel lite mer så att det fanns faktiskt för andra som inte bara var där tillsammans med någon till exempel. För faktiskt spelade det sätter du inte själv och spelar och det var Nej. flera stycken och sådana där så jag hade velat haft lite mer variation där. Jag Ja, det är kul med flera arcades. Men det gick väldigt fort att komma igenom och hitta det är de här typ tre stycken som passar mig. För de andra har man inte riktigt intresse för. Så det var lite negativt där. Jättekul att de kommer upp, jättekul att de tog med sig grejerna. Lite mer variation så hade det varit klockrent. Mm. Mm. De gamla konsolerna, det var jätte jättekul. Där satt jag och bara gick runt om och om igen och testade allting och kände och klämde på allt och hade jättekul från Commodore som sagt Till Super Nintendo Till 64 Alltså allt fanns där Och så hade de ett spel där Och så kom de och bytte Någon gång I alla fall sa de det när vi intervjuade dem När jag var där så var det ofta samma spel Så det kan ju vara jag som kom exakt När de hade bara bytt flera gånger Och så var det samma spel där igen Aha. Men jag såg inte så mycket variation där tyvärr Men det var fortfarande jättekul att spela om mm. Jag älskar ju Älsk, hatar Mm. Ghost and Ghost på, som jag har på Super Nintendo spelat sånt där. Ja. Nu fick jag spela det på Commodore. Liksom gamla dat alltså, wow. det var. Tycker man det är svårt på Super Nintendo att spela det gamla satan kan jag säga. <laughs> äh, men det var faktiskt jättekul och jag gillar att de testar det här nya för det här var det som drog mig och jag var inte missnöjd. Det, jag tyckte det här var riktigt kul faktiskt. Ja. Och jag är glad att de Testa den och sånt här. Jag hoppas på att de gör lite mer eh, Mer i hela, som sagt. Lite mer variation. Kanske ha någonting mera. Jag vet inte. Lägga upp och bara ha redspel med kanske en softgrupp med nya konsoler bara så folk kan sätta sig ner och faktiskt. Ja, men dra hej mot varandra. Ta upp och spela FIFA, vad som helst. Lite mer gemenskap där också. För det fanns tomma ytor lite överallt. Kanske ja. sätta upp en softgrupp och ha lite konsoler och kunna spela där också. För det, som sagt, nu är det bara de med datorer som kan sitta och spela där, så där med själva och sånt där. Mm. Någon liten skön grupp för just konsolspelare skulle vara lite mera. Det jag ska tänka från mig, eftersom inte jag är datorspelare, men jag tror det skulle kunna göra ganska mycket för gemenskapen. Ja. Försäljningen var faktiskt riktigt bra. De hade jättemycket grejer. Där och du skulle ha varit där för det var hur mycket Game Boy, Game Boy Color och allt sånt där, hur mycket som helst. Jaha. Priserna var väldigt varierande. Eh, vissa grejer var som Playstation 2-spel och sånt jättebra priser och det är jag glad för eftersom det är det jag samlar på. Så jag var jättenöjd. Super Nintendo och sånt där fanns bra priser. Mycket av det var också överpris och in Men sånt får man, är man ju van med när man går på mässor. Det, det kommer man inte undan tyvärr. Nej, nej, så nej, i precis. det stora hela så, jag var jättenöjd med allt de hade med sig. och Jättekola grejer. Ja. Så det var faktiskt jag jättenöjd med. Så det enda jag kan säga negativt om Rättsspelmässan, det var just variation på uh, Arcadesen hade varit jättemycket Kanske något mer pinballspel också om de, Det hade det kanske behövt eftersom det var så sju kö Men jag var jättenöjd Med Rättsspelmässan, det måste jag säga Ja uh, Och jag har lite fler intervjuer där också För vissa var där enbart För Rättsspelmässan Så jag har två intervjuer här för er Så vi drar igång dem på en gång Okej, står du här med? Johan Burell. Åh, oh, du precis och slog mitt rekord tror jag. Det var inte kul. <laughs> <laughs> ja, det är, jag körde lite grann Capcoms gamla spel, Warth, som är en gammal favorit för, från barndomen som jag har kört en del på ja, med liksom så här små arkader och sånt där. Mm. Är du här för hela lanet eller är du här just för retsspelmässan? Jag ska vidja ikväll för Thomas Danko som ska vara på scenen så att jag, är, jag är här främst för det men jag har ju varit på bördi flera gånger förut och sådär men idag är jag bara här för förspelningen. Men om vi kollar på hur nu jämfört med förut, känns det som att det blir bättre med åren och det blir definitivt mycket större? Ja, definitivt mycket större. Jag gillar ju också när separatas separata en delen med liksom retrospel och sånt eftersom det är för mig inte ses och sånt där kanske lika intressant som. men jag gillar med gamla spelen och sånt och få, speciellt få spela på riktig hårdvara är riktigt roligt. Sen, det är lite synd att själva demoscenbiten är ganska liten fortfarande men det är inte inte liksom på grund av misset av liksom crew och sånt, utan de jobbar väldigt hårt på de bitarna det vet jag, men det vill väl med att locka fler sinus hit så. Men äh, spelen, det känns ändå som att det är bra variation eller skulle vi vilja ha ännu mer? Nej, jag tycker det var en bra mix. Jag, jag har inte hunnit kolla runt jättemycket men jag har gått runt ett varv här och det ser ut som att det är en bra mix både på nya och gamla grejer. Jag gillar framförallt den där äh, sitt där borta där var var liksom nästan som en kronologi liksom olika spelmaskiner. Och mycket gamla grejer som man känner igen och ganska mycket maskiner som jag tror att... Äh, dagens ungdom eller även dåtidens ungdom inte kanske har sett för att de var dels exklusiva eller svåra att få tag i Europa. Jo precis det är en väldigt, väldigt gamla maskin det är som många inte ens har sett i sina ungdom eller barndom det är ju sådana som innan vi är födda också så det är en riktigt bra samling men eh, du ser fram emot vad bör du ha för komma med i framtiden? Ja, i alla fall om de fortsätter på det här sättet. För jag tycker det, det har vuxit och blivit bättre. Liksom. Jag gillar framförallt de här, uh, att det finns mycket uh, liksom hjärta kvar på de här gamla grejerna. Det är liksom, jag, jag är liksom för lika med tanken att bördet är liksom, ungdomsparter för kanske den nya generationen. Men uh, uh, för mig som är lite äldre då så tycker jag att det är kul att det finns lite gammalt kvar också. Att Även ungdomarna menar, som man ser här framme liksom sitter kör ganska mycket fortfarande. Så det är kul att se att det, liksom, det lever kvar. Ja, kanon, tack för din tid. Ja, tack så mycket. Okej, jag är på retrospelsdelen tillsammans med... Oscar. Vad tycker du om börde än så länge? Ja, jo, det verkar bra. Det är intressant. Du är här på retrodelen. Är du här och lanar också, eller? Vem? Lanar du här också, eller? Nej, nej utan jag är bara här för retrospelmässan. Det är så. Är du från Uppsala, eller? Uh, ja, jag bor här i Uppsala. Ja, så det är just retrospelen som har lockat lite extra. Ja. Vad tycker du om maskinerna och sånt de här då? Eh, jo, de är bra. Det är ja, klassiska Astro. Mm. Eh, har du kollat in alla? returer? är det just case som lockar? Eller? Eh, ja, just nu. Jag eh, har kollat in alla. Mm. Är det något favorit? Jag hörde, vi hade en intervju innan här med retspelmässan spelmässan Att Street Fighter var det nyaste. Är det det som har lockat extra? Är det, är det... Nej, alltså det är mer allmänt så här. Jag är... Generellt inte så jätteintresserad av äh, äh, fightingspel spel så där, utan det är mer allmänt så där Men det de har tagit med, det, det tycker du är bra? Ja, jo, det är ganska bra utbud. Äh, enda är väl att det är lite limiterat per konsol. Det finns så många bra för äh, alla olika konsoler. Men eh, det är ju bra på vissa till exempel till eh, Jaguar så har de Tempest. Så det är ju bra. Ja men då så. Tack så mycket för att svara. Ja, inga. Sådär. Och sista delen som jag har är då BirdieCon. Det är som sagt, det här var den plats som jag personligen tycker hade sämst plats på hela eh, bördet. För okay. du var tvungen, när du kom till, som sagt, uppför trappan höger så kom du in till restaurangdelen jag ska säga kiosken och en vilodel vänster ja. så kom du till restaurangen där man kunde äta och de hade allt mat efter det, undan gömt var Bördekon det var inga pilar att det var där någonting. så du var ju tvungen det var två glasdörrar inne i lanet så att du såg att det var någonting där borta men visste du inte att Bördekon fanns där det stod en skylt utanför att Bördekon skylt liksom, men ingen pil eller någonting att de var så pass undangömt. Så Jaha. det var jättelätt att missa det. Så de hade en jättedålig plats. Det som var där, mm. vilodelen hade jag valt att tagit bort där tycker mm. jag Bördekon skulle ha varit Det visste var en trappa upp där Men hade man placerat tillräckligt Så hade man kunnat gå upp där och äta ändå Om man placerade borden rätt och sånt För Bördekon hade behövt vara Synas mer Skjuta upp flera bord för restaurangen att äta där nere Där de var För det var jätte liksom, undan gömt Och det var jättesynt tycker jag mm. Mm. Det som var där dock Det var ganska schysst De hade två försäljare det var mycket X-Wing-spel och sånt där det var inte jättestor variation men det fanns tillräckligt med liksom, grejer ändå för att locka in och det var lite extra på det som de hade turneringar i, oh. liksom, det var det de hade så att man, om man kollade på någon turnering så skulle man lockas och köpa det lite mer det märktes ganska klart men det de hade jättebra det var att de hade ungefär menar, runt 11 personer där som bara var där för att få in folk och sitta sig och spela med och sånt. Så det var inte så att du var tvungen att komma dit med dina polare och sätta dig och spela, utan de hade personer där som spelade med dig. Jaha. Och de var verkligen på. Jag kom dit och så bara, hej, vill du vara med och spela? Och det är jättebra. Som sagt, det är sånt som behöver att försöka få in folk och sånt där. Och jag gick runt där lite då och då och det var faktiskt spel hela tiden. Folk gick, satt verkligen där och spelade. Och sånt är jättekul. Jätte Ja. Så det är samma sak där Det är ju bara platsättningen som var helt fel För de hade Behövt synas mycket mer och För det hade kunnat gjort jättemycket för dem tror jag Det var så sagt folk där hela tiden Men det hade kunnat vara ännu mer Och just att det här är och det, det var just den här att synas som var problemet för dem mm, mm. Eller i alla fall att de skulle ha haft en pil Att gå hitåt här borta är Eller vad som helst bara för att visa att det finns någonting där borta Ja De hade även vad var det med the Gathering? Uppvisning där att man fick komma och testa. Och eh, testade du med the Gathering där så fick du också en kortlek. Så de hade skitserat grejer och sånt där också. Okej. Okay. Eh, lite som händer och sånt där. Därifrån har jag tyvärr inga intervjuer eller någonting. För jag var inte där så jättemycket och jag vill inte sitta och störa eller någonting. Så det enda jag har där att säga som tyvärr det är ju platsättningen. Och det kan mm. man ju, det summerar egentligen hela bördan för mig. Jag är jä jättenöjd med allting. De har jättebra uppsättningar, jättebra ljud, jättebra bild. Allting funkade jättebra. Det enda bör de behöver är att ändra sin plansättning på mycket. Ja. Mycket är ju jättesvårt eftersom det finns inte hur mycket plats som helst. De använde så gott som möjligt av just den lilla plats som fanns. Över efter landdelen och det. Mm, mm. Men som sagt, det fanns vissa delar som man skulle kunna ha ändrat på för att just få ut vad heter det, de olika föreningarna ut i den hallen. Ja. Man hade kunnat ha några direkt vid trappen. Man hade kunnat fortsätta till själva registreringen så att de får ljus, de får synas och faktiskt kunna tala utan att allt annat ljud dämpar dem. Ja. Eh, föra fram bördekon. så att det syns att det finns någonting där borta. För nu var det helt och hållet undan gömt. Du såg inte det om du direkt kommer för trappan och skulle in på bördet, då såg du inte det för att det var så gömt. Det var jättenegativt. Och så skulle jag ju vilja att de gör någonting med streamarna. Att de får en annan plats att man kan få höra eller sy och se någonting lite mer. Sätta sig ner och faktiskt kunna kolla på dem. Eh, kul att de är där men egentligen de, de gjorde ju ingenting. Det de gjorde ingenting att de var där liksom. Så det var det negativa. Men i det stora hela, jag tyckte det var jättekult. Jag har inte, varit som sagt, lockad på börde på flera år. Jag kan definitivt tänka mig att gå åka tillbaka och kolla läget och definitivt fortsätta de med den här mästdelen. Då vill jag se hur det utvecklas. För nu är de ju dock, som vi tog upp tidigare i det här stadiet, att det är en... Nu är man i mellanläget. Man är mellan en liksom mest del och ett landel. Ja. Nu behöver man jobba ihop att få det här antagligen satsar man på en grej och gör det fullt ut. Eller så satsar man stenhårt och får det här att funka gemensamt mycket bättre. Mm. För just nu river de lite i varandra så det är liksom det de behöver jobba lite extra på. Men som sagt, de många jag pratade med på lanet Var jättepositiva Vissa var väldigt negativa Som vi hörde i en av intervjuerna här Att man var inte alls speciellt glad Men Nej. det var mycket sköna människor Och det enda som jag tycker jag hörde negativt Utöver platssättningen Det var gemenskapen Och det kan man inte riktigt sätta på börd Utan det är ju de som är där som måste försöka också Kämpa för att få en Gemenskap, så det kan jag inte säga till Det kanske är bara att man behöver någonting mer happenings eller någonting, jag vet inte. Eller så behöver alla vara lite varma i kläderna, kan jag, kan jag också tänka mig. Just, just som vi sa tidigare, lite, nytt, lite nya områden, lite nytt. Det är inte samma gamla vanliga. För jag misstänker att det är inte, alla som kommer hit är ju inte nya. Så att de har ju varit där tidigare, de, de har ju varit på Birdy förut. Och mm. Det brukar oftast vara så. N när man gör en lite större förändring då, då, då backar alla tillbaka lite grann och bara så här, åh oh, oh, hur, hur ska vi göra nu? Så att det mm. kan ju bara vara så att de behöver köra in sig också i, i just i Arena. Jo, det är ju så. Det är som sagt ett nytt ställe så det, det kommer behövas lite tid. Och, men det är så. Det hjälps alla ihop. Alla ger sig in, både ri, liksom, ris och ros, ger kritik och positiv och komma ihop i det här så tror jag att det här kommer bli mycket, mycket bättre. För E4 den, jag tycker det var bra ställe. Det var luftigt, absolut, jättevarmt när alla datorer och allting är, hela tiden är igång. Men jag har varit på andra ställen där man tog svett och så, det var varmt den här helgen. Och ändå så tycker jag de hade riktigt bra luft och allting. Så jag är riktigt positiv, det måste jag säga. Ja. Det är ju bara att nu har, de, nu har de testat det här. Nu behöver de någonting att bygga på. Nu kan de bara göra det ännu bättre. Hur stor är möjligheten att vi, vi kanske återvänder nästa år och kanske potentiell, potentiellt tar en plats där? Uh, ja, jag kan inte lova någonting för datorer är ingenting för mig. Som sagt, jag hatar datorer. <laughs> inte spelen du... någonting utan det är det tekniska delar som jag inte fattar någonting av. Nej det var mest bara så här, att sitta och lyssna på dig nu så var jag i fall lite taggad. Jag skulle lätt kunna tänka mig, och nu har jag en väldigt liten och väldigt smidig dator så jag skulle mm. lätt kunna tänka mig att packa ihop och åka dit den helgen faktiskt och vara delaktig under den helgen. Men det är, det är kanske för att du lägger fram det så himla bra. Men alltså, är man intresserad av dator, och det låter roligt, jag skulle säga absolut åk på det för du kommer ha jättetrevlig gemenskap. Det är folk överallt och sånt där. Det är just för mig personligen, jag är ju inte datorspelare, så jag skulle jättegärna vilja, som jag tog upp, att kanske dra upp några konsoler i en softgroup så man kan sätta sig och spela tillsammans några stycken. Det skulle göra jättemycket för mig. Ja. Men det är också då ska man ha sådana grejer och jag, det är inte gratis att anordna sånt här. Men skulle de få ihop ett samarbete med någon förening som använder just konsoler och sånt, då tror jag, jag skulle kunna göra jättemycket. Ja. Så det enda de behöver jobba på så sagt, Det är fixa bättre ni får fram föreningarna och allting Och sen tror jag absolut Det här kommer bara kunna bli bättre och bättre För det verkar vara en bra organisa organisation det är, Samarbetena verkar funka jättebra eh, Folk som gick runt det Jag såg, inga problem eller någonting Ingen nedskräpning eller någonting Allt var jättefräscht Så ja, mycket positivt över hela Mycket positiv. Härligt men det var det vi hade där så jag hoppas ni som har lyssnat på det här eh, jag tyckte det lät bra. Jag hoppas ni som var på börde och ni lyssnar på det här att ni håller med det vi har sagt. Och att börde och alla andra föreningar och sånt som jobbar inom det här tar åt sig och kanske tänker lite på våra idéer och sånt. Då. För sånt här är jättekul och det ligger jättemycket jobb bakom. Och jag förstår hur svårt det här är och jag hoppas på att det byggs mer för det här är någonting Uppsala behöver och för oss nördar. Och med retro och allting mycket, mycket mer skulle jag vilja ha. Jag skulle jättegärna vilja ha mer försäljning och sånt. Nu mm. fanns det ju retro-delen men ännu mer försäljning skulle vara riktigt coolt med merch och allting. Men det är just det. Det är det svåra med platsen. Det är ju allt det här handlar på. <går> ja. Men det var det här specialavsnittet. Allt om oss hittar ni på abitonördenes.blog.se. Ni når oss lättast via Facebook. Facebook.com. Och kolla in Birdy. Birdy.org. För all information och uppkommande lan. Men tack så mycket för har avsnittet. Så hörs vi. Ha det gött. Hej då. Jingling.